ויהי בחצי הלילה, ואדוני היכה כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כסאו, עד בכור השבי, אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. ויקום פרעו לילה, הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת.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 ויישא העם את בצקו, טרם יחמץ משארותם צרורות בסמלותם על שכמם. ובני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב וסמלות. ואדוני נתן את חן העם בעיני מצרים, וישאלום, וינצלו את מצרים. וייסעו בני ישראל מרעמסי סוכותה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מתף וגם ערב רב עלה איתם וצון ובקר מקנה כבד מאוד ויואפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים רוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם